A túlsó végen megjelent egy apró alak, fehér neylontáskával a kezében. Azonnal felismertem Andrejt, bár addig csak egyszer láttam, egy pillanatra a skype-on. Előrehajolva lépdelt, hosszú nyakán ülő fejét is előre döntötte. Úgy nézett ki, mintha erős széllökésekkel vihaskodna, pedig teljes szélcsend volt. Ahogy közeledett, további részletek is kirajzolódtak. Fésületlen, vörös haj, ódivató 90-es évekbeli szélzseki, Uszonyra hajazó, ormótlan, szögletes cipő. Mia összevont szemöldökkel pillantott rám, de megállta, hogy ne szóljon semmit. Persze, így is tudtam, mit gondol. Ilyen alakokkal találkozgatsz, sugárzott róla a szemrehányás. Vagyis nem csak a találkozás ténye zavarta, hanem főleg az, hogy Andrzej féle embereket használok ki a saját céljaimra. A hely és az idő nem volt alkalmas egy filozófiai, esztetikai vitára, de nagyon leegyszerűsítve a kérdést, végül is mi másra jók az ilyen emberek, mint arra, hogy kihasználják őket. Nyugi, vicceltem, ne bámulj olyan szigorúan, mint akkor mia. Amint Andrei belépett a kávézóba, és felénk indult, émeítő parfümillat csapta meg az orromat. Sajnos belőle áradt, forogni kezdett tőle a gyomrom. felkerekedett a paraszt, hogy kiránduljon a civilizációba. Magára locsolt hát fél üveg, Ukrán különít. Sziasztok! Köszönt ragyogó arccal, és miát látva a száját is nyitva felejtette. Hát, tényleg nem az évszázad ötlete volt ez a találkozó. Együttérzően végig simítottam mi a hátát, és bíztam benne, hogy nem marja szét safként a nőmet az andrejtövező nyálkás atmoszféra. Hello! Nyújtottam a kezem. Mintha egy vigyorgó békát érintettem volna meg bepárásadott szemüveg, görcsös, osolyra húzott száj, hideg, nyírkos tenyér. Tipikus aszociális rejtémókus Az egyetlen, ami visszatartott attól, hogy miált a hónom alá kapva elhúzzam a csíkot, ennek a tragikomikus alaknak és Dávidnak a várva várt összecsapása volt. Meg persze a bekapcsolt diktafon a fotára dobott kabát alá rejtve. Andrei leült, előhúzott egy neylonszatyorból egy egész modernnek tűnő tabletet, és már-már belevágott a kommunikációba. Abban a pillanatban azonban odalépett hozzá a felszolgáló nő, és megkérdezte, mit hozhat. Ez rendkívüli módon összezavarta. A szatyrát görcsösen markolászva habogott valamit, szóval hozta a világfit. És végül mit rendelt? Na mit? Panna át erdei gyümölcs szószal. Mindenek tetejébe ezt olyan képpel tette, mintha épp megcselekedte volna, mit megkövetelt a hősi férfilét. Igazi álom, Pasi. Szerencsére nyílt az ajtó, és belépett egy kerekarcú, erősen kopaszodó, nagy darab Pasi, aki némileg túlbúrjázott gorillának tűnt. Látszott, hogy terjedelmét a zsír és a jól kidolgozott izmok kombinációjának köszönheti. Ez Dávid lesz, gondoltam, és nem is tévedtem. Szigorú tekintette végig, mért minket. A leghosszabban Andrzejt fürkészte, és mintha közben egy cseppet lefelé görbült volna a szája szeglete. Ellenszenf első látásra. Ezt elégedetten nyugtáztam, pont ezt akartam. Ö, veletek beszéltem? kérdezte Dávid, mintha még mindig nem akarná elhinni, hogy valóban eljött egy ilyen találkozóra. Igen, igen, bologatott Andrei boldog ábrázattal. Hát, nagyon kíváncsi vagyok, borogta a Kercsel, felakasztotta a kabátját, tüsszentett egy hangosat, és leült hozzánk. Nem vesztegettem az időt, Melegen kell üdni a vasat. Lehajoltam, és elővettem a sportteskámban a Walter Fischer kórházi keszeléséről szóló dokumentumokat. Idegennek, most mutattam meg őket először. Idegesség, sőt, féltékenység hulláma futott át rajtam. Ez a régi papírcsomó az én kincsem volt, az én drágaságom. Ha valaki hozzáért, úgy éreztem magam, mint gollam a gyűrűk urából. Egyébként ez a hasonlat kifejezetten találó. A papírok és az általuk kiváltott események ugyanúgy hatottak rám, mint a hatalom gyűrűje ebben a fenteziden. De erre csak később döbbentem rá. Míg benne voltam a sztoriban, észre sem vettem, minden rendben lévőnek tűnt. Áltattam a papírokat Dávidnak és Andrélek, és a másik kezemmel elhúztam André elől a pannakottát erdei gyümölcsös szósszal, mert tuti, hogy az egészet ráborította volna az én drága szágomra. A rejtély fanatikus és a skeptikus érdeklődve hajolt a papírok fölé. Bár az érdeklődésük eltérő előjelű volt. Andrej olyan át szellemült arcot vágott, mintha urvacsara osztáson lenne. Dávid viszont összevont szemöldökkel futtatta végig a tekintetét a lapokon, mutatójával követte a sorokat és hangosan szipogott hozzá. Nyilvánvalóan észre sem vette, hogy mit csinál, ön pedig marhára édegesítő és gusztustalan volt. Dávidon valahogy minden durva volt. Az ujjai, a nyaka, a viselkedése. Andréjel ellentétben nem ünnepnapra tartogatott kölni bukéja dölt belőle, hanem éppen ellenkezőleg. Ahányszor csak mozdult, kibocsátott egy adag csípős szagmintát a környezetébe. Erősen izzadt, Tarfoltján is apró verejtékcseppek gyüngyöztek. – Nos? – szólaltam meg egy idő után. – Valódiak? – lehelte Andrej? Most mit vársz tőlem? Mit mondjak? – – Hogy ítélje meg ennyi idő alatt? – dörmögte Dávid az állát vakargatva. – Mia nem szólt. Egyikről a másikra urálta tekintete. Éreztem, hogy az asztalonat idegesen rázza a lábát. – Nézd meg a videót a furcsa hangokkal – tolta Bezsánszki a tabletjét Dávid elé. Kercsel nem tiltakozott, elindította a lejátszást, és kisi elfordította a fejét, hogy jobban hallja. – Én már láttam a felvételt, nem arra figyeltem. A papírok fölé görnyedő Andrejt néztem, meg a tablet fölé tornyosuló Dávidot, és azon gondolkodtam, mivel adhatnék egy kis extrát ehhez a triplarandihoz. Mi a mellett azonban nem lehettem túlmerész. úgy éreztem, a felügyelete alatt tart. – Ez érdekes, – pillantott fel Andrej a pszichiátriai labból. – Itt azt írják, hogy amikor Fischert majdnem három és fél hónap után megtalálták, vágott sebek voltak a karján és a lábán. – Igen, – bólintottam – és valahol később azt írja a dr. Grahula, hogy a sebek hossza és mélysége annyira eltérő volt, hogy nyilvánvalóan nem egy eszköztől származtak. Nagyon, – Nagyon-nagyon érdekes, – marmolta Bezsánszki a fejét ingatva. – Ez kamu, – szólalt meg Dávid. – A papírokat nem tudom megítélni, de a felvétel az sima kamu. Miből gondolod? – Andrei meglepően harciasnak mutatkozott, még az állát is előreszegezte. Elbújtottatok valakit a bokorban egy síppal. Dehogy! Ez síp, vagy ilyesmi, hát hallom. Én nem tudom, mi ez, de nem mi csináltuk, erősködött körülött a rej, teológus. Mondom, hogy síp. Nincs abban az erdőben semmi különös. Fog már fel, mondta szigorúan Kertse. Semmi különös? Hát jó, sziszegte Andrej, és kikapta a kezéből a tabletet. Azt hittem, szedi a és sértődötten elvonul. Ez elfogadható finále lett volna a posztnak. Andrei viszont dacosan megigazította a szemüvegét, pögyögött valamit, aztán rám pillantott. – Van egy biztonságos wifi? – kérdezte. – Gondolom – mondta meg a vállam. – Ha nincs ott mi, a röhögésben török ki, mert a felzaklatott Bezsánszki a vörös arcával megfizethetetlen látvány volt. Andrei megint a tablet fölé hajolt, beírt valamit, elküldte és várt. Semmi különös? Akkor ezt olvast, szólalt meg kisvártatva, és Dávid felé fordította a képernyőt. Én is odahajoltam, hogy jobban lássam, mivel rukkolt elő Andrej. A csasz.sk hírportál 2011. január 7-i cikke volt az, a mai napig olvasható, megkeresheted. Eltűnt az egyedül túrázni induló Lucia, húsz éves. A rendőrség és a lakosság keresi a kisaranyosi aranyos maróti járás Luszia Zatkovát, 20 éves, aki egyedül indult túrázni és nem tért haza. Renáta Csuháková, a nyitrai kerületi rendőrkapitányság szóvivője arról tájékoztatta a csasz.sk portált, hogy Lucia Zatkova 20 éves csütörtökön a Tribecs hegységben található Jávoros hegyre indult túrázni, ahonnan nem tért haza. A fűrésztelepen dolgozó Lúzia egyedül, mobiltelefon nélkül vágott neki az útnak. Otthon elmondta, hova készül. Nem először túrázott egyedül, nem egy ijedős fajta. Általában este hatig haza szokott érni. Csütörtökön hiába várták, keresni kezdték hát a falubeliek és a kihívott rendőrök. Éjjel a tribecs tetején megtalálták a bejegyzését a csúcskönyvben, hogy délután háromkor ott járt és indul haza. Tudta meg a Csasz SK Lúcia ismerősétől, a kevesek egyikétől, aki a falubeliek közül nem kutat éppen a környékbeli hegyekben. A fiatal nőt a több tucat kisaranyosi lakos mellett rendőrök és mentők is keresik. A belügyminisztérium hőkamarával felszerelt helikopterét is a helyszínre várják. Turisztikai szakértők szerint a Lúcia által választott útvonal a legszebbek, ugyanakkor a legnehezebbek közé tartozik a tribecsben. Érinti a hegység és a gerinc legmagasabb csúcsait, amelyek magassága meghaladja a tengerszint feletti 700 métert. Az útvonalat meredek emelkedők és lejtők jellemzik. Ezért a szakértők kedvezőtlen időjárás esetén nem javasolják a használatát. Az ilyen eltűnések egyáltalán nem ritkák a hegyekben, jelentette ki Dávid, miután a cikk végére ért. Nem ritkák, hát persze, vigyorgott Andrej, és az érdekes módon megint csak abban az időszakban történt, mint az összes többi, november vége és március eleje között. Kisaranyos pedig az a község, ahova 1930. decemberében nem érkezett meg az eltűnt Mária Schweizerova, és megint csak a jávoros hegyel kapcsolatos a történet. Véletlen. Te teljesen elzárkózol a tények elől. Nekem ferro volt, hogy nem a valóságban élek, de igazából te hordasz szemellenzőt. Az ugye kizárt, hogy hajlandó lennél más szemszögből is megnézni a dolgokat. Nyugodtan megnézem én azokat más szemszögből is, ha mutatsz valamit tényleg érdekeset. Ami nem egy kamu videó, vagy egy sima eltűnése hegyekben. Mutassak valamit tényleg érdekeset? Terült szét a vigyor Bazzenszki arcán. Mi sem egyszerűbb. Ehhez mit szólsz? Megint pötyögött a képernyőn. Várt egy kicsit aztán felénk fordította a Pluska Pont Előkerült az eltűnt Lucia. Az Aranyos malol közelében fekvő kis Aranyosról eltűnt Lucia Zátkova ma késő délután hazatért. Erről számolt be az esti híradójában a Márkiza televízió. A csütörtökön eltűnt fiatal nő után ma egész nap helikopter és kutyák segítségével kutattak a rendőrök. A húsz éves tapasztalt túrázó harminc óra elteltével került elő, összevagdosott kezekkel. Azonnal rohomkocsit hívtak hozzá, és most kórházi kivizsgálás vár rá. Luszia tegnap délelőtt indult túrázni a Tribecs hegyre. Víz és élelem volt nála, a mobiltelefonját azonban nem vitte magával. Mivel sötétedés után sem tért haza, szülei riasztották a rendőrséget. Ma egész nap, mint egy negyven rendőr kutatott utána a tágabb környéken helikopter és keresőkutyák bevetésével. A kutatásba családtagok, ismerősök és önkéntesek is bekapcsolódtak. Kercsel elolvasta a cikket, majd az üvegfal felé fordította tekintetét, és szótlanul idegesen bakargatta az állát. – Semmi különös? – cukkolta Andrej. Egyáltalán semmi? – Az sem, hogy össze volt vagdosva a keze, ugyanúgy, mint Fischernek 75 évvel ezelőtt? és az sem, hogy semmilyen magyarázatot nem találsz a neten, hogy mi történt vele és a kezével? – Ez semmit sem bizonyít. – Semmit sem bizonyít, de legalábbis különös. Ha ezt sem ismered el, akkor valóban homokba dugod a fejed. Egy kis csend után Kercsel elfintorodott. – Különösnek különös, mondta úgy, mintha ez az egyszerű mondat nagy erőfeszítésbe kerülne, de egyáltalán semmit sem bizonyít. Én nem mondom, hogy ez bármit is bizonyítana, de legalábbis furcsa. Ráadásul ez pontosan jellemzi azokat az eseteket, amikor valaki rejtélyes módon eltűnik, majd előkerül. Nagyon ritkán derül ki, hogy mi történik vele. Általában teljesen meg van zavarodva, nem tud vagy nem akar beszélni róla, és a médiában is alig találni magyarázatot, pedig az újságíró biztosan nagy kedvel csámcsognának rajta. Egyébként az is tipikus, hogy az eltűnt személy furcsa, vágott sebekkel kerül elő, és nagyon gyakran mezít láb. Ezt honnan tudod? – kérdezte Mia. Meglepett, hogy beleszól a beszélgetésbe, de hallgattam. Andrei gyorsan lesütötte a szemét, nyilvánvalóan nem volt hozzászokva, hogy egy jó nő bármiféle kérdéssel forduljon hozzá. – Olvasok. Vannak ilyen könyvek? – bökteki. ki. – Ezó izé, misztikú, könyvek – tette hozzá Dávid elég a hangjában. Dehogy, kérte ki magának Bezsánszki, Ismered Dávid Paulides Missing 411 sorozatát? Nem. Paulides hosszú éveken át egy rendőri tagja volt. Összegyűjtött és feldolgozott több száz ilyen esetet Amerikából és az egész világból. Ezek nem kitalációk meg spekulációk, hanem tényszerű rendőrségi és levéltári feljegyzések több száz rejtélyes körülmények között eltűnt emberről. Több évtized anyagát dolgozta fel, és tudod, mire jött rá? Ne csigázz. Arra, hogy ezek az esetek hasonló mintázatot követnek, hasonlók a jellemzőik, függetlenül attól, hogy Amerikában, Európában, vagy Ázsiában történtek. Többféle képlet van. Amiről az előbb beszéltem, az csak az egyik közülük. És még mit derített ki? Érdeklődött Mia. További mintázatokra gondolsz? Például azt hogy az eltűnések megoszlása egy országon vagy államon belül nem egyenletes. Gócokba rendeződnek, kisebb területekre halmozódnak megmagyarázhatatlanokból, méghozzá gyakran évtizedeken át. Ugyanis nehéz terepen többen tűnnek el, szólt közbe Dávid. Hát pont nem. Paulides megállapította, hogy statisztikailag nem a legkomplexebb terepviszonyú vagy legveszélyesebb területeken a leggyakoribbak az eltűnések. Klaszternek nevezi azokat a helyeket, ahol sok az eltűnés. Ez kb. csomót vagy fürtöt jelent. Nálunk tipikus klaszter a tribecs, ami ugyan nem egy beláthatóság, de különösebb turisztikai felkészültséget nem igényel. Érdekes, mondta Mia. Csak ekkor vettem észre, hogy időközben egészen közel hajolt Andreihez, mintha valóban nagyon érdekelni a téma. Van ám ennél furcsább megállapítás is, lendült bele Bezsánszki. Hát borzongató, de ez derül ki a statisztikából, és Paulides mellett mások is bizonyították, hogy igaz. És pedig, vontam fel a szemöldököm, minden klaszternek megvan a maga ízlése. Nem értem. Lehet, hogy rosszul fejeztem ki magam. Talán nem mindegyiknek, de a legtöbb klaszternek van saját ízlése. Vagy olyan, hogy évtizedeken át csak bizonyos típusú emberek tűnnek ott el, mondjuk kisfiúk, nyugdíjasok vagy éretkorú nők, vagy pedig csak bizonyos körülmények között, konkrét időjárás esetén, vagy egy bizonyos időben kerül sor az eltűnésekre. – Ekkora fasságot, – fakadt kikercsel. – Olvasd el Paulideszt! Több száz eset statisztikáit közli a múlt század elejétől napjainkig, ez nem fasság, majdnem minden klaszternek megvan a maga specialitása. A South Mountain környékén például évtizedek óta kisfiúk tűnnek el. Az oregoni Three Sisters-hegyekben felnőtt férfiak, másut meg kizárólag idősebb nők. A tribecsben ez úgy nyilvánul meg, hogy bár különféle típusú embereket nyelel, de azokat mindig november vége és március között. Dávid már nem szólt semmit, csak a szemét forgatva bámult a néptelen tér. Megnézném ezt a tribecset, jelentette be Mia. Döbbenten kaptam felé a fejem. Ezt nem gondolhatjuk komolyan, de komolyan gondolta. Kihívó tekintettel nézett rám, és tudat alatt megéreztem, hogy ezt azért kapom, amiért rossz indulatúan manipulálni próbáltam Andrejt és Dávidot. Azt mondtad, hogy ne foglalkozzak ezzel, vetettem ellen. Igen, mert furcsa érzésem van az egész kapcsolatban, de ez a dolog érdekes, és szeretném látni a tribecset. Ha igaz, amit Andrei mond, akkor decemberig nincs mitől tartanunk. Én szívesen veletek tartanék, ragyogott Andrei, aki képtelen volt lecuppantani a szemét a csajomról. Ezt át kell gondolni, meg kell rendesen szervezni, motyogtam. Gondolj bele, micsoda posztot írhatnál belőle, vágott az elevenembe. Néha nagyon kegyetlen tud lenni. Super lenne, lelkendezett Bezsánszki. Dávid, te úgyis nyitrai vagy, neked csak egy órás. Berne vagy, igaz? Kösz, de kihagyom. Miért? Nem azt mondtad, hogy jól ismered a tribecs minden zugát és a helyiekkel, is beszéltél? Így is van, Vének fognak titeket nézni. Annál inkább gyere velünk. Legalább kiderül, hogy neked van igazad. Kapacitáltam is. Egyetlen dolog derül ki, mégpedig az hogy el fogtok tévedni. Csak éppen nem egy dimenzió kapu miatt, hanem mert amatőrök vagytok. Erdős a terep. Alig-alig kilátás és tájékozódási pont. Hogy tévednénk már el? Én jártam ott nem egyszer. Majd vezetem őket, jelentette ki Andrei. Hát, pont ez az. Ha a májer vagy, gyere te is. És akkor kiderül, hogy tényleg olyan menő tribecsológus vagy-e, provokálta Bezsánszki, megint előreszegve az állát. – Ezt nem hiszem el – szűrte a foga között Dávid, majd kiörpintette a kávéját és rán pillantott. – Na, berekeztjük? – Ezzel a találkozó lényegében véget ért, és bár döntés nem született, a tribecsi expedíció ötletét nem se pörtük le az asztalról. Azzal váltunk el, hogy mélben beszélünk majd még róla. Videó végül is nem készült a találkozóról. Nyomott hangulatban indultunk haza miával, még egy más kezét sem fogtuk meg.